Pe 20 martie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe sfinții cu și în mănăstirea Sfântul Sava. Această zi ne aduce aminte de supremă suprema monahilor care au preferat să primească moartea trupească decât să părăsească locul nevoințelor lor. În fața barbarilor, acești sfinți au arătat o statornicie de neclintit, lăsându-ne o mărturie vie despre adevărata iubire de Dumnezeu și despre cum trebuie apărată dreapta credință cu orice preț. Sfinții zilei 20 martie Sfinții cu și uciși în mănăstirea Sfântul Sava, pilda gertfei și a neclintirii duhovnicești. Secolul al optulea a adus o grea încercare asupra țării sfinte, când saracinii prădau fără milă așezămintele din preajma cetății Ierusalimului. Deși lavra Sfântului Sava cel Sfințit fusese apărată de pronia divină de două ori, furtuna prigoanei avea să lovească din plin așezământul monahal. Aflând despre iminența atacului, părinții ar fi putut alege calea refugiului pentru a-și salva viața pământească. Totuși, au refuzat să lase în urmă pământul unde își lucrase rământuirea în asceză, post și rugăciune neîncetată. Acest refuz nu a reprezentat un act de neascultare, ci o adâncă lucrarea harului dumnezeiesc în inimile lor. Monahi au înțeles, în acest context duhovnicesc, că paza locului sfințit este tot una cu paza minții de ispite. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, ei au ales să se facă zid viu pentru altarul lui Dumnezeu. Fugar ar fi însemnat trădarea făgăduințelor monahale, motiv pentru care au primit atacul cu o pace untrică, pregătindu-se să intre în bucuria stăpânului lor. La mijlocul lunii, în ziua de treisprezece, necredincioșii au năvălit prima oară, cerând lucruri de mare preț. Găsind doar hrană simplă și veșminte aspre, specifice celor ce duc o viață curată și smerită, năvălitorii au slobozit săgețile cu mânie. Mulți monahi au fost răniți, chiliile au fost mistuite de flăcări, iar 13 dintre ei au primit pe loc cununa mucenicei. Spaima unei presupuse armate i-a alungat temporar pe păgâni, timp în care părintele Toma a oblojit rănile supraviețuitorilor cu multă dragoste. Cu Cununa mucenicei și focul curățitor. În Marea Joi, supritorii s-au întors cu o furie sporită, înconjurând cu totul Lavra. Sfinții cu și și în mănăstirea Sfântul Sava au fost adunați în lăcașul de cult și supuși unor chinuri cumplite pentru a destăinui unde se află ascunse odoarele. Monaul Ioan, un tânăr plin de bâlândețe care purta de grijă pelerinilor, a fost schinjuit fără milă. I-au fost tăiate legăturile mâinilor și picioarelor, trupul fiinduit rât pe stâncea scuțite. În același timp, părintele Sergei, păzitorul Sfintelor Vase, a fost prins încercând să apere odoarele și s-a tăiat capul. Mulți alți viețuitori se retrăseseră într-o grotă ascunsă de lângă lavră, dar au fost zăriți de o santinelă de pe undeal. Acolo s-a arătat măreția sufletească a părintelui Patriciu, care ne oferă o pildă negrăită. Văzând primejdia, el a rostit către frații săi. Nu vă înfricoșați, eu voi ieși și voi sta înaintea morții pentru voi, iar voi rugați-vă pentru mine. Predându-se singur, a încercat să atragă mânia asupra sa. Aceasta este taina mântuirii lucrătoare. Ați pune sufletul pentru aproapele tău, o urmare desăvârșită a dragostei Mântuitorului. Citind acest calendar ortodox 20 martie, înțelegem că Gertfalor lor este o chemare la asumare și lepădare de sine. Păgânii au cerut un preț uriaș de răscumpărare, patru mii de monede de aur, dar monahii, săraci de bunăvoie, nu aveau aur lumesc. În furiați, asupritorii i-au închis pe toți în peștera Sfântului Sava și au aprins un foc uriaș cu bălegar la intrare. Fumul i-a sufocat pe cei 18 slujitori ai Domnului aflați înăuntru. Astfel, sfinții zilei 20 martie s-au mutat la locașurile cerești luminoase. Judecata dumnezeiască și îngroparea. Peste câteva zile, în seara vinerii mari, frații care se adăpostiser în siguranță prin munți au coborât în mare tăcere. Au adunat rămășițele pământești ale celor adormiți și le-au așezat cu evlavie în interiorul bisericii. Dumnezeu, în dreptatea sa, nu i-a lăsat nepedepsiți pe făptuitorii masacrului, care au fost loviți de o boală necruțătoare, pierind în chinuri sau fiind sfâșiați de fiarele sălbatice. Sfinții cu și și mănăstirea Sfântul Sava, pomeniți acum cu cinste, s-au făcut rugători fierbinți pentru toată creștinătatea. Alți sfinți pomeniți astăzi. Sfântul Nichita Mărturisitorul Orice filă din acest calendar ortodox 20 martie ne descoperă și alți ai lui Hristos. Astăzi facem pomenirea cuviosului părinte Nichita Mărturisitorul, episcop al Apoloniadei. În vremea prigoanei iconoclaste, el a fost o pildă vie de statornicie. Nu doar că propovăduia cuvântul adevărului, fiind plin de o milostivire dumnezeiască față de oameni, dar a îndurat și surghiunul, refuzând categoric să renunțe la cinstirea sfintelor icoane, a suportat torturi grele care i-au adus o boală cumplită trupului, predându-și în cele din urmă sufletul curat în mâinile Creatorului. Sfintele șapte femei din Aminsos De asemenea, aducem cinstire sfintelor mucenițe Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia și Teodosia. În perioada tiranului Maximian, ele au stat cu neclintire în fața dregătorului cetății Aminsos strâng cruzimea acestuia și mărturisind credința curată, au primit pedepse greu de îndurat. Au fost lovite cu toiege, tăiate, strujite adânc cu ghiare de fier și, în cele din urmă, au fost aruncate într-un cuptor aprins. Sfântul Mucenic Rodian Sfințitul Sinaxar amintește astăzi și de Sfântul Mucenic Rodian. Rămânând ferm în fața prigonitorilor și refuzând idolii, el a primit sfârșit mucenicesc prin tăierea sabiei, devenind casnica lui Dumnezeu. Sfântul Achile Eparhul Îl pomenim cu multă evlavie și pe Sfântul Achile, care s-a aflat în alta dregătorie de Eparhaș. Puterea lumească nu l-a îndepărtat de adevăr, iar pentru Hristos a fost de asemenea tăiat cu sabia de către necredincioși. Sfântul Lolion Din aceeași ceata mucenicilor face parte și Sfântul Lolion. Din pricina iubirii sale curate pentru Hristos, a fost lovit cu pumnii cu multă brutalitate, suportând chinul până când și-a dat sufletul mântuit în mâinile ziditorului. Sfântul Emanoil. Mărturisirea dreptei credințe i-a adus cu nuna mucenicei și Sfântului Emanoil. El s-a săvârșit din viața aceasta pieritoare primind moartea tot prin sabie, sângele să întărind temeliile bisericii drepte meritoare. Sfântul noul mucenic Miron Criteanul Privind la acest calendar ortodox 20 martie, Găsim puterea de a merge mai departe prin exemplul Sfântului Miron Criteanul. Acesta a mărturisit credința ortodoxă în vremuri mult mai apropiate, în anul 1793, apărând adevărul în insula Creta și fiind ucis cu cruzime prin sugrumare. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Care moment din viața acestor sfinți plini de curaj va inspira inspirat cel mai mult în urcușul dumneavoastră duhovnicesc? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile și trăirile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.